Ma'ashir muslimin wal-Muslimat, para pendengar radio, Ibn Al-Qayyim FM, dan yang mendengarkannya melalui streaming, semoga Allah subhanahu wa ta'ala sedang tiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi taufik untuk bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika Mendapatkan ujian Dan cobaan Alhamdulillah pada sore hari ini Hari Sabtu Merupakan hari yang ke-16 Dari bulan Ramadan Tahun 1441 Hijriah Yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei Tahun 2020 Kita bertemu kembali Dalam kajian rutin kita pada kajian streaming, mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-16. Yang menerangkan dan menyebutkan hadith-hadith yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang kesabaran. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala RA. بأهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدة إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرضا قيل للملك الموكل به أكتب له مثل عمله jika kan thulqa'a au aqfitahu ilayya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berada di atas metode yang baik, yakni di atas amalan salih, di atas metode yang baik dalam menjalankan ibadah Ketika dia sehat Dia senantiasa mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian Dia jatuh sakit Maka dikatakan kepada Malaikat yang diwakilkan kepadanya Tulislah untuknya Seperti apa yang dia amalkan Ketika dia dalam keadaan sehat Atau Aku akan mengembalikan ia kepadaku Ini yani menjadikannya Wafat Maka di dalam riwayat ini, ini hadith diriwayatkan oleh ibnu Abi Dunia, Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dalam musnadnya, Abdur Razak dalam Al-Musannaf. Dan disahihkan oleh Al-Haythami rahimahullah ta'ala dalam Majum'azza Zawa'id Hadith ini menerangkan bahawa apabila seorang muslim ketika ia dalam keadaan sehat, dia beramal salih. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia jatuh sakit yang menyebabkan dia lemah untuk melakukan apa yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat. Maka dicatat di sisi Allah SWT seperti dia melakukan amalan tersebut ketika sehat. Sebab yang menjadi penghalang dia tidak mampu melakukannya adalah udhur sakit yang sedang dideritanya Dan ini telah dikuatkan dalam hadis-hadis yang lain yang diratkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Idza marid abd aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'maluhu wa huwa apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan safar maka dicatat untuknya seperti apa yang pernah diamalkan ketika ia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan muqim dan disebutkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daqal ala rajulin wa huwa yashtaki. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seseorang dalam keadaan orang ini sedang sakit. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Qul ucapkanlah Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik wa sabran ala baliyyatik wa khurujan min ad-dunya ila rahmatik ya allah sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk disegerakan kesembuhan dan bersabar dalam menghadapi cobaanmu dan keluar dari dunia ini menuju kepada rahmatmu hadis ini juga diriwayatkan oleh ibnu Dunia. namun dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama yusuf bin athiya Safar dan dia adalah seorang perau yang sangat lemah dan ada jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban Al Hakim dari hadith Aisyah radhiyallahu taala anha wa qalat Aisyah ta radhiyallahu taala anha dan berkata Aisyah radhiyallahu anha bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal humma takhuthu al khataya kama tahuddu al shajaratu waraqaha bahawa sesungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Seperti halnya sebuah pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Dan yang semakna dengan hadis ini telah kita terangkan pada pembahasan sebelumnya. Dan Abu Fulairah r.a. Ketika beliau menjenguk seorang yang dalam keadaan sakit maka beliau mengatakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Inna Allah Azza wa Jalla yaqul" bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman "Hiya nari usallithuha ala 'abdil mu'min fid dunya" bahwa demam itu adalah apiku yang aku timpakan kepada hambaku yang mukmin dalam kehidupan dunia. Lita kun hafduhu minan nar fil akhirah. Agar itu menjadi bahagiannya dari neraka dalam kehidupan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibn Majah. Al-Hajj Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mensahihkan hadis ini dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Dan ini adalah hadis qudsi. Bahawa Allah azza wajal berfirman, Demam itu adalah apiku." Aku timpakan kepada hambaku yang mukmin dalam kehidupan dunia, agar dia tidak lagi mendapatkan bahagian dari neraka dalam kehidupan akhirat. Maka dipanaskan dalam kehidupan dunia, dia merasakan demam, dia merasakan sakit. Maka itu ibaratnya seperti siksaan dalam kehidupan dunia bagi seorang mukmin, sehingga. Ketika dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak lagi merasakan siksaan Dan dia tinggal merasakan Kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya Ini jelas menunjukkan Keutamaan seorang yang mengalami sakit Bahawa sakit itu Menjadi penghapus dosa Sakit itu adalah Menjadi bahagian Siksaannya dalam kehidupan dunia. Sebab Allah Azza wa Jal menghendaki dari hamba tersebut. Tidak lagi merasakan panasnya neraka dalam kehidupan akhirat. Dilewatkan dari Mujahid bin Jabal. rahimahullah, Salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Murid Abdullah bin Abbas. Radiyallahu ta'ala anhuma kata beliau al humma hadd kulli mu'min minan nar Demam itu adalah bagian bagi setiap mu'min dari neraka lalu beliau menafsirkan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiyan dan tidaklah setiap dari kalian melainkan dia pasti akan mendatangi neraka itu. Dan bagi Allah Jalla wa'ala Rabbimu, itu menjadi sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi yang difahami dari penafsiran Mujahid, dari ayat ini, setiap dari kalian, dia pasti akan mendatangi, maksudnya mendatangi Jahannam, mendatangi neraka. Lalu diterangkan oleh Mujahid, rahimahullah ta'ala, Bahwa neraka yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah demam dalam kehidupan dunia, itulah siksaannya. Sehingga dalam kehidupan akhirat dia tidak lagi akan memasukinya. Namun Ibnul Qayyim rahimahullah Taala beliau menerangkan di sini. Bahwa mujahid rahimahullah tidak menginginkan atau tidak memaksudkan menafsirkan kata mendatangi di dalam Al Quranul Karim. Namun yang dimaksudkan oleh mujahid rahimahullah beliau hanya ingin menjelaskan bahawa demam yang dirasakan oleh seorang mukmin itu adalah bahagian dia dari neraka. Dan yang dimaksudkan oleh mujahid. Dalam menafsirkan ayat ini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada hamba-hambanya. Bahawa seluruh hamba itu pasti akan mendatangi neraka. Maka demam bagi seorang mukmin itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Sehingga apabila Allah Azza Wajalla telah menghapuskan kesalahan dan dosa seorang mukmin disebabkan karena dia telah merasakan demam sakit dalam kehidupan dunia maka itu akan memudahkan dia untuk datang pada hari kiamat lalu dia pun meraih keselamatan dari api neraka itu dalam waktu yang cepat yang masyhur dari penafsiran para ulama. Bahwa yang dimaksud mendatangi neraka, yaitu melewatinya, yaitu di atas sirat. Bahwa kaum mukminin mereka berjalan di atas sirat, ya, dan itu makna dari melewati neraka, karena di bawah daripada sirat itu adalah neraka, dan kaum mukminin mereka melewatinya dan melewati bukan bermakna memasuki neraka tersebut wallahu taala alam dan juga diriwayatkan dalam hadis Abu Raihana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Alhumma kirun min kirijahannam, wahyatucibul mu'mina minan nar Bahwa demam itu merupakan percikan las dari percikan apinya Jahannam, percikan dari percikan apinya Jahannam. Percikan dan itu menimpa seorang mukmin wahia nausibul mukmin itu adalah bahagiannya seorang mukmin dari neraka hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdudunia Al Baihaqi dalam Syuabul Iman dan Al Syaikh Al Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini nah ini menguatkan apa yang disebutkan oleh Mujahid bin Jabr Rahimahullah Taala, bahwa demam yang dirasakan oleh seorang mukmin itu adalah bahagian dia dari neraka. Sehingga ketika seorang hamba merasakan demam dan dia bersabar, dia mengharapkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Itulah bahagian dari neraka, sehingga dia tidak lagi akan mendatangi dan memasuki neraka itu dalam kehidupan akhirat. Dan dira'wahkan pula oleh Ibn Abid Dunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Methalu al-mu'min idha bara' wa sahha min marzhihi." Kemisal al-barada taqa'u min as-sama'i fi safa'iha wa lawniha Perumpamaan seorang mukmin apabila dia sembuh dan sehat dari penyakitnya itu seperti butiran-butiran embun -butiran yang jatuh dari langit dalam hal kebersihannya kesuciannya ia ini menjadi putih, menjadi bersih kembali. Itulah manfaat dan hikmah dari rasa sakit yang diderita oleh seorang mukmin dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali apabila dia seorang mukmin. Hadis yang diberitakan oleh Ibn Abi Dunya ini dilemahkan oleh Al Iraqi, namun. Manna hadis ini telah dikuatkan dalam hadis-hadis yang sebagiannya telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dan disebutkan pula diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min muslimin yusra'u sur'atan min maradin ilab'itha minha tahira tidaklah seorang mukmin yang tertimpa penyakit melainkan dia dibangkitkan dari sakitnya tersebut dalam keadaan dia telah menjadi orang yang suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya At-Tabarani dalam Al-Kabir. Syaikh Al-Albani rahimahullah Mensahihkan hadis ini. Dan juga diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalul mu'min hiina yusibuhul wa'ku. Masalul hadidah tadkulul nar. Fayudhibu khabathaha wa yabukhatiibuha. Atau fayadhibu khabathuha wa yabukhatiibuha. Terumpaman seorang mu'min ketika dia merasakan demam. Itu seperti besi. Besi yang dimasukkan ke dalam api. Yang menyebabkan kotoran dan karatan besi itu hilang. Dan yang tinggal adalah yang baiknya. Hadith ini juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Diruatkan oleh Ibn Abi Dunia. Dalam kitabnya Al-Marad wal-Kaffarat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dari hadith Abdul Rahman bin Azhar. Hadith ini menerangkan tentang keutamaan demam dan penyakit yang diderita oleh seorang mukmin, Seperti halnya besi yang dimasukkan ke dalam api menghilangkan karatannya, menghilangkan kotorannya sehingga yang tinggal adalah yang baiknya. Dan juga diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza marida auha Allahu ila mala'ikatihi." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia dalam keadaan sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada malaikatnya. Dimana Allah jalla wa ala mengatakan kepada mereka, Ya malaikati, ana qayyatu abdi bi min quyudi. Wahai para malaikatku, aku mengikat hambaku itu dengan salah satu ikatanku. Fa'in akhbiduhu, aghfir lahu maka apabila aku mewafatkan dia dengan penyakit yang dia alami, maka aku mengampuni dosanya. Wa وَإِنْ أُعَافِهِ فَجَسَدٌ مَغْفُورٌ لَا ذَمْبَلَهِ Dan apabila aku menyehatkan dia kembali, maka jasmani itu menjadi jasmani yang diampuni dan tidak ada dosa baginya. Hadis ini diruatkan oleh Ibn Abi Dunia. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Al-Tabrani dalam Al-Kabir. Dan disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullah. Maka hadis ini juga menguatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Seorang mukmin ketika sakit. Dan menghadapinya dengan kesabaran. Maka dia berada. Di dalam dua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahuwataala yang ketetapan itu kedua-duanya baik. Yang pertama apabila Allah Azza wa Jalla mewafatkan dia, maka Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Dan apabila Allah Jalalawala menyehatkan kembali jasmaninya sehingga dia kembali menjadi sehat seperti sediakalah maka dia pun telah diampuni dosa-dosanya jasadnya berjalan di muka bumi tanpa dosa disebabkan karena Allah Jalla wa'ala telah mengampuninya sakit menjadi kafarah menghapus dosa bagi mukmin tersebut dan diruatkan pula dari Sahal bin Mu'ad bin Anas al-Juhani. Dari ayahnya, dari kakeknya. Yaitu Anas al-Juhani. Bahawa beliau mengatakan, Dakhaltu ala Abi Darda fi maradih. Satu ketika aku mendatangi Abu Darda dalam keadaan beliau sakit. Maka aku pun berkata, Ya Abu Darda, inna nuhibbu anna siha fala, ta -fala namrat. Wahai Abu Darda, sesungguhnya kita ini senang untuk menjadi orang sehat. Dan kita tidak pernah merasakan sakit. Kami senang dengan itu. Kata Abu Darja radhiyallahu taala anhu, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sudaa wal malilata la yazalani bil mu'min. وان كان ذنبه مثل احد حتى لا يدع عليه من ذنبه مثقال حبه من خردل ما هو رسول الله bersabda sesungguhnya sakit kepala demikian pula demam senantiasa menimpa seorang mukmin meskipun dosanya sebesar Bukit Uhud, hingga kedua penyakit itu tidak membiarkan kepada hamba yang mukmin yang mengalaminya tersebut, memiliki dosa walaupun sebesar biji sawi, walaupun sedikit tidak dibiarkan. Disebabkan karena penyakit yang menimpa mukmin tersebut. Namun dengan lafaz ini dilemahkan oleh al-Iraqi. Rahimahullahu ta'ala. Berkata Atiyah bin Qais. Mariza ka'bun fa'adahu rahthun min ahli dimasyq. Bahawa pernah satu ketika ka'ab yang zahir ka'ab bin malik. Radiyallahu anh. Dalam keadaan sakit. Lalu beliau pun dikunjungi oleh beberapa orang dari penduduk Damaskus. Lalu kemudian dia bertanya kepada Kaab, Kaifatajiduka ya Aba Ishaq? Bagaimana perasaanmu wahai Abu Ishaq? maka kau menjawab bi khair dalam keadaan baik jasadun akhada bidhambeh ini adalah jasmani yang sedang menerima akibat dosa yang dia lakukan insya'a rabbuhu azabahu wa insya'a rahimah apabila Rabbnya Menghendaki untuk menyiksanya maka Allah Azza wa Jalla menyiksanya Dan apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk merahmatinya maka Allah merahmatinya dan menyayanginya Wa in ba'atsahu ba'athu khalqan jadida la dhanba lahu Dan apabila Allah Azza wa Jalla membangkitkannya maka Allah membangkitkannya sebagai penciptaan yang baru dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Demikian pula berkata Sa'id bin Wahab. Bahawa suatu ketika kami mendatangi Salman al-Farisi. Afan. Suatu ketika kami mendatangi seseorang. Dari Kindah bersama Salman al-Farisi. Yang seorang ini dalam keadaan sakit. Sehingga kami mendatanginya untuk menjenguknya. Maka ketika mereka tiba dan berada di hadapan seorang lelaki yang dalam keadaan sakit itu kata Salman radhiyallahu an inal muslima yubtala fayakun kaffaratan lima madha wa musta'taban fima baqiya sesungguhnya seorang muslim itu dia diuji dengan sakit yang ia derita sehingga menjadi penghapus dosa dari apa yang pernah dia lakukan dan sebagai teguran peringatan untuk masa-masa yang akan datang. Wa innal kafira yubtala famithluhu kamithlil ba'ir. Utliqa falam yadri lima utliqa. Wa uqila falam yadri lima uqila. Dan sesungguhnya orang yang kafir. Ketika ia diberi. Musibah. Maka dia seperti seekor unta. Ketika ia dilepas, dia tidak tahu mengapa ia dilepaskan. Dan ketika ia diikat, dia pun tidak mengetahui mengapa ia diikat dan ditambat. Ini seorang kafir, tidak mengerti arti kehidupan. Tidak mengetahui ketika dia dalam keadaan sehat itu untuk apa. Ketika dia dalam keadaan sakit itu tujuannya apa. Hikmahnya apa? Tidak ngerti orang kafir. Namun seorang mu'min. Yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi atau perubahan kondisi yang dialaminya dalam kehidupan dunia. Maka dia mengetahuinya. Termasuk ketika dia jatuh sakit. Maka hikmahnya adalah menjadi penghapus dosa sekaligus menjadi peringatan untuk di masa-masa yang akan datang. Dan diruaskan oleh An Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang Arabi seorang Badui, "Hal akhazat ke dam?" Apakah engkau pernah merasakan ummul dam? Maka orang Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, ma ummul dam?" Apa yang dimaksud ummul dam? Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Harun yakunu bainal jild wad dam," yaitu rasa panas yang terletak antara kulit dan darah. Dia merasakan panas antara kulit dan darah maka kata orang Baduy ini ma wajatuha, aku tidak mendapati ini. Jadi ini penafsiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang dimaksud ummul dam, yaitu ummul dam merupakan kunyah merupakan kunyah untuk penyakit demam, penyakit panas. Ya, dan di kalangan Arab penyebutan kunyah yang didahului dengan abu atau didahului dengan ummu itu hal yang yang masyhur yang biasa mereka lakukan dan mereka memberi nama Kepada benda-benda tertentu Bahkan kepada hewan sekalipun Kepada hewan sekalipun Mereka bangsa Arab memberi Nama-nama kunyah Misalnya seperti uh, musang Sebagian menyebutnya kunyahnya Abu Najm Serigala kunyahnya Abu Jādah. Ada yang menyebutkan bahawa itik atau bebek itu kunyahnya Ummu Hafsah. Kala jengking kunyahnya Abu Hayyan. Dan yang lainnya dari penyebutan-penyebutan kunyah. Maka disebutkan dalam riwayat ini bahawa demam itu disebut Ummu Mildam. Itu rasa panas yang terletak di antara kulit dan darah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Ya 'Arabi, hal akhadha ka hadha as-sudaa'? Wa orang Badu, apakah engkau pernah merasakan suda'? Ya, sakit kepala." Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma hadha Apa yang dimaksud suda' itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Irqun yadribu 'alal insani fi ra'sihi." Yaitu urat yang memukul manusia di bahagian kepalanya, sakit kepala. Kata orang badu ini, aku tidak pernah merasakan itu. Ketika orang ini pergi, yang tidak pernah merasakan demam, yang tidak pernah merasakan sakit kepala ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Manahhabayyam zuraila rojulin min ahli nar fal yam zuraila hada. Barangsiapa yang ingin melihat pada seorang dari penghuni neraka, maka hendaknya dia melihat pada orang ini. Yang tidak pernah merasakan sakit. Hadith ini diruatkan oleh al Nasa'i dalam Al-Kubra. Al-Imam al bukhari dalam al Adabul al Mufrad, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan Ibn Hibban. Di dalam sahihnya. Maka ini ma'asyirah al-Muslimin. A'azanallahu ayyakum yang kita bacakan. Dari kitab ini pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan menambah ilmu dan keimanan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana. Nilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.